Ребека не виявила ніякого хвилювання, зачувши про загарбані Хосе Аркадіо землі і що їх буде повернуто їхнім законним власникам. Роби, як знаєш, Ауреліано, зітхнула вона. Я завжди вважала і переконалася ще раз, що в тебе зовсім немає родинних почуттів. Перегляд прав на землю провадився одночасно з військово-польовими судами під головуванням полковника. Грінельдо Маркеса, які завершилися розстрілом усіх взятих повстанцями в полон офіцерів. Останній суд був над генералом Хосе Ракелем Монкадою. Урсула заступилася за нього. «Це найкращий з усіх правителів, які були в нас в Макондо», сказала вона полковникові Ауреліано Боєндія. «Зайве говорити тобі про його доброту, про любов до нашої родини. Ти вже це знаєш краще від будь-кого». Полковник Ауреліано Буендіа втупився в неї осудливим поглядом. «Я не можу брати на себе повноваження вершити правосуддя», – відповів він. «Якщо маєте щось сказати, скажіть перед військовим судом». Урсула не тільки так зробила, але й привела з собою свідками всіх матерів повстанських офіцерів-уродженців Маконто. Одна за одною ці найстаріші мешканки і засновниці міста – декотрі з них брали участь у сміливому переході через гільський хребет, вихваляли чесноти генерала Монкади. Останньою в цій вервеці була Урсула. Її сумний, сповнений гідності вигляд, пошана до її імені, палка переконаність, що бриніла в її словах, на якусь хвилю похитнули вниз шальку терезів правосуддя. «Ви дуже серйозно поставились до цієї страшної гри», «І добре вчинили, бо виконали свій обов'язок», – сказала вона членам трибуналу. «Але не забувайте, поки ми з Господній ласки живемо на світі, ми залишаємося вашими матерями. І хай хоч які ви там революціонери, маємо право спустити вам штани і відлупцювати ременем при першому ж вияві неповаги до нас». Суд пішов на нараду а в повітрі класної кімнати, перетвореної на казарму, все ще бреніли ці слова. О півночі генерала Хосера Келя Монкаду було засуджено до смертної кари. Незважаючи на шалені докори Урсули, полковника Ореліану Бояндія відмовився пом'якшити кару. Незадовго до світанку він знавідав засудженого в кімнаті з колодками. «Запам'ятай, куме», – сказав він йому, – «тебе розстріляю не я». «Тебе розстрілює революція!» Генерал Монкада навіть не підвівся з розкладачки при його появі. «Забирайся під три чорти, куми!» – відповів він. Від свого повернення і аж до цієї миті полковник Ауреліано Боендіа не дозволяв собі поглянути на генерала Монкаду зі співчуттям. Тепер він із подивом зауважив його постарілий вигляд, тримтиві руки та якусь буденну покірність – з якої засуджений дожидав смерті, і відчув глибоке презирство до себе. Однак відразу подумав, що то в ньому починає пробуджуватися жалість. «Адже ти знаєш не гірше від мене, – сказав він, – що всякий військовий трибунал – це фарс, а насправді тобі доводиться квитатися за злочини інших. Цього разу ми вирішили виграти війну будь-що. Хіба ти на моєму місці не вчинив би так само?» Генерал Монкада встав, щоб протерти полою сорочки свої товсті окуляри в черепаховій оправі. «Мабуть», – відповів він, «але мені болить не те, що ти збираєшся мене розстріляти, бо ж зрештою для таких людей, як ми, це природна смерть». Він поклав окуляри на ліжко і зняв годинника з ланцюжка. «Мені болить те, що саме ти, котрий так зневажав, так ненавидів солдафонів, так боровся проти них, врешті-решт Сам став таким, як вони. І жодна ідея в світі не може служити виправданням цієї ницості. Він зняв обручку, потім образок дівостілительки і поклав їх поряд з окулярами та годинником. «Коли так поведеться і далі, – заявив генерал, – то ти не тільки станеш найдеспотичнішим і найкривавішим диктатором в історії нашої країни, а й розстріляєш мою кому Урсулу, щоб заспокоїти своє сумління. Полковник Ауреліано Буендія був незворушний. Тоді генерал Монкада подав йому окуляри, образок, годинник та обручку,